Partea a doua, capitolul 15 Surd sau făcând perfect pe surdul, Sebi nu reacționă la exclamațiile cu care fu întâmpinat. Lazarovic însă plimba asupra tuturor așezându-se privirea sa, care te dădea puțin înapoi și pălăvrăgea la căpăta în mod abil alt sens. Sigur, pe noi n-ați dispărituit. N-ați vrut să fiți aici când bate gongul să ciocniți cu noi și să ne urăm reciproc realizarea tuturor dorințelor. Sebi explică. Părinții lui făcuseră și ei rebeliona acasă, cu invitat, și îl rugaseră să stea cu ei măcar un ceas. Și Lazarovici? Această întrebare nu se puse, dar se citea pe chipuri. Curând însă se șterse. Acela se uita la ei neclintit, cu o gravitate care nu era o morgă, ci expresia nealterată a ființei sale și parcă le spăla creierul cu acea privire a lui care dezgulea totul fără impudoare, dar cu o forță irezistibilă. Expresia sa era în acest timp pe loc ventă. Nu înțeleg aluziile și exclamațiile. Vreți să mă explicați? Nu i explica nimeni. Mâncau cu mare poftă și multă vreme o tăcere care nu gena pe nimeni, dar șternu asupra tuturor. Numai cele două femei intrau și ieșeau, schimbând farfurii și aducând feluri găsite. Pe Ștefan, frumusit vecinei lui, îl lăsa rece. Dar și pe ea prezența lângă umărul ei a acestui tânăr cu tipul emaciat parcă o irita. Nu i-a nicio privire și mânca alături, din pricina asta, cu scârbă parcă, fără pofta pe care ar fi avut-o dacă ar fi fost pusă lângă amantul ei. Simțind că apropierea lui nu făcea fetei nicio plăcere, Ștefan gândi. E o idiotă. ține la individul cu care a intrat la brasetă. Femeile sau bărbații care se iubesc prea mult unii pe alții sunt indecenți și idioți. Ce poți găsi la celălalt? încât restul muritorilor să-ți facă filă. Și Ștefan se hotărâ să adreseze acestei femele ceva jignitor, păstrând însă, dacă va putea, buna cuvinte. Nu a avut însă timp. Cora Petrașincu se ridică de la masă și rugă pe cineva, fără să roșească, să schimbe locul cu ea, justificându-se că se simte penibil să stea în capul mesei ca o babă, căci acolo fusese așezată. Mai am încă mult," zise ea cu un glas volubil, până să ajung să fiu așezată cu respect în capul mesei. Nu prea mult," zise Ștefan tare, simțind în același timp un jung în inimă de emoția necuvinței rostite fără voie. Spre uimirea lui, izbucnirea râsete generale. Ți-a zis socora," rosti Luchi, care redea cel mai tare. În acest timp, de multă, radioul așezat în hol începuse să se transmită muzică de dan și deodată Luchi trase cu urechea surprinsă. Se ridică de la masă și spuse cafele cafelele în hol? Cine mă ajută să dăm covorul la o parte? Tanti, eu te ajut, zise Ștefan ridicându-se. I-i din nou în râsete. Hotărâs că băiatul ăsta avea haz. Și în timp ce răsuceau împreună covorul, el îi șopti cu timiditate. Nu știu să dansez decât tango, dar care aș dori să dansez cu dumneavoastră? Dacă o să mă invit la timp și nu o să-ți ia altul de înainte, zise Luci, fără însă să te faci ridicol stând la pândă, de ce nu? Credea că nu va avea loc de atâtea dansatori când văzu că ziaristul, Adrian Popescu, nu dansa deloc. Cora Petrașincu nu dansa ea, fiindcă nu dansau nici cei doi bărbați cu care venise. Asta era ceva nemai văzut. Dansau în schimb nichi, sora lui, domnul colonel și alți invitați pe care Ștefan nu-i cunoștea și care își arătau abia astfel personalitatea lor care până atunci rămasese ștearsă. Femeile se făceau frumoase și pline de viață, partenerilor se contururi viguroase și pline de farmec. Dansând, legături invizibile care țineau nu numai gândul, dar și trupul, înlănțuite, ce dau. În niciun fel, vehicat aparținând în duț legal sau printr-o legătură, nu puteai strânge în brațe și priviate de aproape pe fata aceea frumoasă sau pe doamna aceea cu ochii încărcați de misterul feminității ei grele. Iată, acum se putea. apucând o fără nicio jenă de mijloc, te lipei deodată de ea și, prins brusc de obeție, începei să plutești astfel cu trucul ei în brase, sub protecția muzicii care se revărsa în aer ca o apă a paradisului. Ah, domnișoară, îi șoptiște fan la ureche fetei, care acordă imediat chiar primul tango, nici nu știi cât de fericit sunt că te-ai gândit la mine și că m-ai invitat aici. Sigur, zise Lucie, s-a văzut după felul cum ai intrat. Eram sub impresia unei lecturi neobișnuite, ceva teribil. Și inscripțiile de pe pereți mi s-au părut copilărești. Și pe urmă n-a fost ideea mea să te invit, ci a lui Michi, zise fata, dar glasul ei nu era rece și Ștefan răspunse. Bineînțeles, nici nu m-am gândit, dar invitația propriu zis, să mi a făcut-o totuși dumneavoastră. Ce glas alve? Dacă ați ști cum am tresărit auzindu-mă chemat. Bună dimineața, Ștefane! Glasul venea parcă dintr-un tărâm minunat. Am dat voie să păstreze în suflet timpul acelei voci. Ce șmecher ești! ce -i fi vrut să zic așa? Și fața încercă să-și îngroașe glasul ca unui bărbat, porindu-i în clipa aceea pentru Ștefan și mai mult farmecul. Bună dimineața, Ștefane! El îi zbugni în râs. Și pe urmă mă simt uluită decât pot fi de mincinos. De ce? În acest timp, el simtea trupul ei subțirel numai cu puțin mai mic decât al lui, dar sunt neîncetat și ritmic lipit de-al său. Stai mai întâi să spun ceva," zise ea. Ești un băiat mic? Nu înțeleg. Pot să te bați cu cineva?" Nu prea grozav, dar îl fac față." Faci față?" Da, chiar exagerat dacă mă gândesc bine. Adică se cu un englez, trebuie să mi se da două palme ca să reacționez și atunci furia mă face mai puternic decât celălalt." Fiindcă?" zise ea în am impresia că ai un corp prea ușor. Nu mi-ar fi plăcut dacă mi a fi spus că nu ești și voi mic. Dacă vrei, zise el, mă duc și do două palme care a venit ultimul și nu-și lasă prietena să danseze. Cine? Sebi? Sebi îl cheamă? Și Ștefan se opri la timp ca să nu-l înjure de mamă. Ea înțeles ceva din tonul lui și veselia a spori pe tip. Înainte să te întreb de ce mai ai făcut mincinos, Vreau să-ți întorc complimentul pe care nu o să-l uit niciodată. Nu e de mirare că sunt prea ușor. Asta coincide și cu sufletul meu a cărui lipsa de greutate, deși mă face să mă simt fericit, câteodată mă pune pe gânduri și mă face invidios. Invidios pe cine? Eu știu, pe cei care sunt cineva. Îmi permiteți, deci, să vă întorc complimentul? Simt că dansez cu o minunată trestie care se încoboie mlădioasă la suflarea vântului. Pe eu a cuprins o poftă de râs atât de mare, încât s-a oprit din das, ținându-l însă de mână mai departe și își dădu capul pe spate, hohotind îndelung. Am impresia, zise ea apoi, că e o farsă pretenția ta că te-ai fi născut la țară. Dar unde? Eu știu, prin e vreun cartier de șmecher de pe aici. Aveți dreptate, prin vinele mele curge sânge parizian. Ah, da, zise ea, al lui Tata e din Paris. A fost făcut acolo. Muzica încetă deodată, se opriră și el îi sărută mâna. Se înclină înaintea ei și vrea să se retragă, auzind cum radioul relua transmisiunea cu muzică de valsuri. Ea îi spuse. Te învăț eu în cinci minute. Imposibil, zise el. În vals trebuie să conducă bărbatul și cum ai să mă înveți? Te învăț. Nu aud muzica, zise el. Nu aud ritmul. Ascultă-l, îți cânt eu, răspunse ea. Și-i traduse prin graiul ei, care era surprinzător de timbrat, ritmul valsului. Formidabil, zise el, începând deodată să danseze. Dar nu mai putea vorbi. În curând el obosit. Neștiința-l făcuse să se miște cu încordare, groboane de i apărură pe frunte. El șopti. Ne oprim, dar te rog, nu dansa cu altcineva. Pot să te rog? Bine," zise ea, hai să ne așezăm." Și acum," zise el, pot să te de ce mi-ai spus că sunt mincinos?" Nu sunt. Sunt curios să știu cum cineva ne poate judeca greșit." Ea surse enigmatic și privirea ea alunecă spre cei doi prieteni ai ei, care împreună cu Dan Lazarović și Cora Petreascincu făcuseră un grup. Pris în conversație, părea Adriani. Arăta concentrat ca și când ceva grav s-ar fi petrecut între el și Lazarovici. Așa arăta el totdeauna, văzut de la distanță, când discuta cu cineva. Doctorul Spurcaciu, cu sprânciunele lui groase și negre, părea absent și a fi zis că avea gura pecețuită de o taină care îl mereu. Stătea însă liniștit cu taina lui, care era în realitate el însuși. Cum ar fi putut deci să o descifreze? Ce ar mai fi rămas din el dacă această taină ar fi fost scoasă la lumina zilei? Uite că începe un tango," zise luchi Și Ștefan se ridică și începură din nou să danseze. Pot să-ți garantezi," zise Luchy, că nu te-am judecat greșit." Ești fericit?" îl întrebă deodată. Da." Ai obiceiul să spui vorbe în vânt?" Nu." Ai stări de spirit trecătoare și contradictorii?" Nu." Te-ai exprimat așa?" N-am nevoie de o femeie când mă simt fericit." Ei, când? Deodată el își aminti și rămase mult de uimire. Asta se petrecuse la tunelul norvegian, când luminița, prietena lui Niki, îi adusese la masă pe fata aceea pe care el o respinsese. Vezi cât ești de mincinos? zise Luchy sarcastic, observând că el își amintise propriile cuvinte. Presupun că a doua zi după ce ai fost la tunelul norvegian, nu ți-a dispărut fericirea peste noapte. Și atunci cum poți să-mi spui mie că vrei să-mi păstrezi în suflet timbrul vocii mele pe care a auzit-o a doua zi dimineața la redacție când am telefonat? Fericit cum erai, cred că m-ai uitat imediat. V-am uitat, șopti el, dar vocea mi s-a întipărit în suflet. Arăta foarte turburat. Nici fata nu mai râdea, dar expresia chipului ei, luminată de marea ei bucurie interioară, nu se schimbase. Cu aceste dezvăluiri însă, tăcerea se-așternu între ei. Nu mai spui nimic?" zise ea într târziu. Sau acum ești nefericit?" Dar Ștefan nu era atent. Ca și cum ar fi înaintat prea mult pe un teren primejdios, tăcea. Nicii o fi spus sau ea fi tras de limbă?" Se întreba el și în clipa aceea lua hotărârea să trăiască astfel, nu numai față de alții, ci mai ales față de el însuși, și să reziste tuturor ispitelor care le-ar face să semene cu toți oamenii. Cât timp gândul lui fusese la Ioana, își mai spuse el, cum ar fi putut să-și petreacă acea noapte frumoasă cu o străină? Ioana nu l-a dus în grădina ei fără să știe că băiatul cu care ea vrea să se mărite s-ar putea să afle, dar ea îl iubea pe el și n-a putut să lase să plece fără să fie măcar un ceas fericită cu el, cu toate că exista prin ești ea să-l piardă și pe celălalt dacă nu l-o fi și pierdut. Bine, cavalere, văd că ți-am trezit amintiri melancolice cu indiscreția mea. Te rog sincer să mă scuzi." El trebuie sări. Nu!" exclamă tulburat și se bâlbâie. Nu, cum, de ce?" Și să te previnde de ceva," zise ea. Acum o să mâncăm plăcinte în care eu cu Cora am băgat răvașe insultătoare. Să nu te supăr dacă-ți pică vreunul foarte dezagreabil." Ce drăgută e!" Gândiște Fan în timp ce muzica, oprindu-se, se desprinseră și se așeză într-un fotodiu, singur și îngândurat în timp ce Luchi dispărea la bucătărie.